A'udhu billahi min ashshaytan rajim, bismillah arrahman arrahim. Inna alhamda lillahi na ahmaduhu, nasta'inuhu, nasta'gfiruhu, na'udhu billahi ta'ala min shurur anfusina wa min seiyyat a'amalina. Ma yahdihillahu falamudillahu wa ma yudlilahu falamudillahu wa ma yudlilahu falamudillahu.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 I gjithë falëndërimi, ma apsolut, i takonë vetëm Zotit tonë, Gjelle Gjelaluhu, lërëtsi së ti, madhëri së ti, vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu i bindemi dhe vetëm atea dhërojna për shëndetjet tona, për shëndetjet e Zotit të bareke vë të ara, bekimet e ti, lëvdatat e ti, të gjithat të grumbulluara, mbi më të mirin dhe Zotriju në pengamberve, Muhammedin sallallahu aleyhi sallam Mbi shok të ti beslik Mbi familën ti të ndërshme Mbi gratë të ti të pastra Dhe mbi gjithë muslimanat anë kam botës Të cilë të ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti Me të mirë dherë në ditën e kiametit Të ndëruar gjemat Me lejnë e Zoti Gjellë Gjellaluhu dhe ndajmë disa nga minutat për para khutbës e gjumas që të këshillohem i diqka nga fjalët e Zotit Gjelle Gjelaluhu dhe nga fjalët e Bengamberit Sallallahu Aleyhi Vesellem Kemi folë në ligjeratët e kaluara në bi natyrshmërin, në bi fitran, në bi sistemin e natyrshmë të cilin e ka kryu Zotit Jonë në brendin tonë dhe e ka bo argument, dhe e ka bo dokument, e ka bo fakt të madrisë të ti, të egzistencës të ti, të emrave citsive të ti të larta, se vetëm ajo është zotë i cili kryon nga azgjëja në ditë shka, dhe vetëm ajo i a merë shpirtin ati që ja ka dhamë dhe e merë në logari kryesën e vetë dhe nuk i bënë zulumë ma djeshtë përblemë, me drejtsin absolutet të ti. Andaj, kemi fo në disa prej tematikave të natërshmëris. Dhe, shpesh her, kur në studimet tona, në hullumtimet tona, apo shpesh her duke e qas, te më në them ndoshta nuk ka nevoj që në të flasmi për egzistencen e Zotit, të flasmi për madhërin e ti, në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t për lartësinë e tij saj është ekziston, ai krijon, ai meriton të adhurohet dhe këtë tema shpesh erthemi, ndoshta nuk janë të nevojshme në një prezencë e cila i beson Allahu xhëlal xjalalu në një kuvent, në një xhami, në një shoçri ku ata i besojnë Allahu xhëlal xjalalu. Mir, po kjo tamam më vjen si pyetje, më vjen përgjigjja nga njerëzit të cilët në për emisionët e tëre, në për livrat e tëre, në për shkrimët e tëre, në për kuvendat e tëre, vazhdimisht thumbojnë, vazhdimisht gjujnë, vazhdimisht nëthojnë, vazhdo një ju hajalar me fojnë, për egzistencën e Zotit, se na ende nuk imi të besuë. Vazhdoj njërzit në gjuën ton, me gjuën ton të flasin përë, për pavlefshmëri në Kur'anit, për pasakci në Kur'anit, për mos bingën dhe i Muhammedit Alehi Salatë dhe Selam. Andë njeriu, dhe që nërishku shështë për cjellës dhe njekës i situatave, i rethanave, i mjediseve ku jetojmë, e din shumë mirë se përshka përflasim, e din shumë mirë se përshka përflasim, të ndëruar gjemat, identiteti jonë, Islami jonë, Qurani jonë, gjamija jonë, gjumaja jonë, moralet e tona, etikat e tona, grumbulli i krejt asoj që ka na e besojna dhe jetojna, është në cak, është në cak, dhe është në shënjestër përgoditje, është në shënjestër të rënimit, sinoat të shkatroat, Sinohet të azgjësohet Sinohet të mos besohet Pavlo Ti edhe une Qe e besojnë a ketë Kur'an Qe i besojnë a fjallës e Zotit Qe me mundohemi Mundoemi me takatët tona Me kudretin ton Me aftësite tona Të mangëta Me jetu islamin Në këtë troje Në këtë vende Në ato mundësi qka i kemi Edhe kjo Edhe kjo dritë e vogël apo e madhe në varsi se si e shikot njeriu, të gjitha dëshirojnë të rënohen, të azhsohen, mos të frymon fjala moral, mos të ket simbol islami, mos të ket në çarkullim njeras të cilët ende fojnë në jetën time e vesë Allahun e dhe pengamberin sallallahu aleyhi sallem nuk dëshirojnë që në mesin e njerëzve të ketë të atil asin njerëz të cilët thojnë nga mëngjesi deri në mbramje hapat e mija lëvizjet e mija punët e mija shikimet e mija dëgjimet e mija të gjitha janë në përpudhje me ata që ka thotë Allahu gjele gjeleluhu dhe për nga mberi dhe këtë kjo neve në ban të detiruar që të flasmi për egzistencën e Zotit për moralin për naturëshmërin për edukatën për ata se njëriju i ka disa parimet të jetës nuk gudzon mithi ata nuk gudzon njëriju me shkel në vijat kuchet Zotit thë për nga mberi salatu e selam Allahu gjele gjelelu i ka kufite vet Allahu i ka kufite vet i ka vendos kufite vet dhe nuk do në mi u shkel kufit Allahu nuk do në mi u shkel kufit dhe kur shkel në kufit gjelezon e kur gjelezoje i dhrojot e nëse i dhrojot Allahu dënon kjo është kjo është cilësia zotit ton të barë kjo vë të hara A ka mundësi ndë njanit prej neve, në shtëpinë e ti, në murët e ti, në megjën e ti, a ka mundësi me ardhë dikush tjetër, edhe mi vendos kanune, edhe mi vendos regula, edhe mi vendos se si me funksionue, nuk ka mundësi, indërruar gjemot, nuk ka mundësi në shtëpinë tale, edhe në shtëpinë time, edhe në shtëpinë asë njanit prej neve, në ardhë dikush, në ardhë dikush edhe me nga e vendos se si ti e regulon shtëpin të ande po mundet me nejtë si mësafir po mundet munderu si mësafir po mundet me nejtë edhe në krijet venit nëse ti e vendos aty a i mundet me nejtë edhe në krijet venit nëse ti i, i dhurë rrëqa ty mirë po nuk ka munë qia i me hi e në krijet venit pa i dhanë leje ti e nëse ti nuk i ap leje edhe aj hulën kryet venit edhe aj mundot me regula edhe aj të kaldzon tije si kujdestari shpijes dhe në atase tije në zoti shpijes të kaldzon se shka duhet me ba antartë të shtëpisë tande nëse jemi me natyr dhe me nerva normal ki mu revoltue ki mu zemruhe dhe ki me ndjerë problem se së mund është me tolerue që në shtëpinë tande me vendosë regula Kjo, në shtëpit e voglë atonat. Në shtëpit me katror të voglë tonat. Në 100 metra katror, në 200 metra katror, në 500 metra katror, na vendosë në regull. Ska mundë si dikush me i prishtë të regullat. Pse? Se ke barë me dërtetua, me djerësën tane. Nuk ja ki morë dikujna. Ke punue dhe ke ndërtue. Dhe në atë dërtim, ti vendosë. Ti e sakrifiku Ti ke vendos nga jeta jote Ti e ke vendos djersën të anë ati Dhe ti vetësh për ata Dhe për krejt ato Shka jam në nënkujdesin të anë Kjo në shtëpin të anë Kështu zoti ju gjele në gjele gjelelme A i bjesë shembuit Kështu allon a bjesë shembuit Tho të shpite juve Ju vetëni Po në kryimin tem Në univerzin tem Në kryesat e mija Unë vetëm Une vetë, une vendosi regula, se une kam kryuë, une kam kryuë dhe une vendosi regula. Kjo është ligjë i Zotit të bare kjo vëtë e ala. E nuk kam unë cidikush me, me shpërfil dhe me nënëshmue këtë nga tërshmërit të pastër, të qilëtër, të së nënaj ka vendosë neve Zotit i unë të bare kjo vëtë e ala. A dojë të ndëruar gjemat, neve e shohëmi të arsyshme që të flasmi për këtë tema, dështë a janë prej themeleve dhe bërthamave që një numër i madhë i muslimanve nuk dishojnë në to mirë po, sinoë të rënohë, sinoën të rënohën sinoën të rënohën re asajtë të cilën dhe të flasë mi sot me lejnë e zotit e varë kjovë të ara është një antar i shëshëris i cili është shumë i rëndësishëm në jetët tonë Një anëtar i jetës tonë, një pjesë përbërëse e shoqërisë, gjisa e shoqërisë e përbën kë i anëtar. Dhe kë i anëtar është themeli i ruajtjes së familjes. Kë i anëtar dhe ç' element i shoqërisë është themeli dhe boshti. Nëse rënë, nëse prishët, nëse mërë defekt në vetë veti kena më prish edhe na ka më prish është ria ka më prish moralët ka më prish pas tërtit e kjo element është duke usullmua me të madhe është duke ushkrujt kundërti me të madhe në emër të ti ajo është të ndëruar gjemat gruja femra nana, motra Tezia, hala Të gjitha këto Që një gruje E ka disa rolet të shëshris E ka disa rolet të shëshris Allahu gjele gjelelu Në Kur'an ka folë për grujën Allahu gjele gjelelu Në ka përmen Ata shka e përmen Në vazhdimsi në khutbe Në gjdo khutbe E kena obligim me lezu një ajet Ku Allahu e përmen grujën Për po ndoshta, edhe me kalimin e viteve njërzit, njërzit ju ledzojnë a jetë dhe ata endhe nuk i kuptojnë. Në në zdo hutë be ledzojnë, e tash kur ta ledzojnë, ju kete kini nije, ku Allah u gjele gjelelu e për me ngruje. Dhe pa që ata jetë nuk bëhet kabullë gjumaja, pa e ledzu që ata jetë nuk bëhet kabullë gjumaja, është farz me ledzuhe. Po qëka dhe Allah u gjele gjelelu në ata jetë? Ja e juhën nësu.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 të kaptinëve të Kur'alit e cila kaptinë e mbanë emrin kaptinë e grave surët të njësa kaptinë e grave ajetin e partë të kësaj kaptinë e ka bëhë Muhamedi a.s. obligim mu lezun e zdo khutbe për shdo gjumame ja jo u lezun muslimanve po që ka thuët në këtë ajet në këtë ajet Allahu Gjellë Gjellë në e përmen elementin Fjalbosur femelina shëjëries po ulkon po rro po do defekt në ta prija shëjëria prija shëjëria të ndërruar xemat fa allahu xellal wa la ya ja, ayuha anas ittaqu rabbakum o ju njerëz kinë dron e zotit juve o ju njerëz kinë friqën allahut kriju sit juve icili u ju ka kriju juve min nfs wahida nga një shpirt e ka krijuar ademin pastaj e ka krijuar prej tij të tjerat apo wa khalaqa minha zawjaha dhe e ka krijuar nga shpirti i ademit dhe nga ademi gruën e vet, bashkëshortën e vet zawjaha e ka kriju gruën e vet Dhe preqetën e dyve Ademi dhe Havas Ka dha Allah Shom bura Edhe shom gra Këthirë, shom Pasaj Allah thot Dhe kini frigën Allah Elëzhi Tesa elu nëbihi Vë lërham Dhe kini frigën Allah Me emrën e të cilët ju bani be Pasha Allahun Vëllahi, billahi, tëllahi Në trektin të anë, në punën tane, në të anë Në rukët e tua Allahun, vëllahi, billahi E përmendimin e Allahut Për me realizu që dhe imët e tua Për mi bin njerëzit se je I vërtej dhe beslik Thu pasha Allahun Allahut, që ka thot? Kini vriga Allahut El le dit e se, el un e bi hi o lërham Lekan Allahu aleikum raqiba. Lekeni frik Allahu subhanehu ve te Allahu është mbi qjetës mbi veprat e juve. Allahu e përcjell gjendjen e juve. Allahu është përcjellës, vëzhgues në veprat tona. Por ketë kjo na po e nxjerr më vetëm një pjesë nga ajeti, eda ajo është: "Ve xalaka minha zawjaha", që do të thotë ne ka kriju palën tjetër gruaja, gruaja. Po pëse sulmohet kjo pjesë? Po pëse sulmohet kjo anë? Po qka ju pengon kjo anë? Po pëse bashkë kjo sulmohet? Pse nuk vojtë për burin? Pse nuk vojtë për drejtët e burit? Pse nuk thuhet buri është ashtu për vos? Pse nuk thuhet se burit ja ga nëmor hakin? Pse nuk thojnë kështu? Pse nuk shkrujnë për burin se shumë janë tenën shmue? Pse? se nuk ka munci, nuk ka munci, nga se pëngam edhe sa lëllohu aleyhi e sallam, nga ka të reguë e, pëse? Mësu si njerëzimi nga ka të reguë e, pëse? Ta pëngam edhe aleyhi, aleyhi sallam, duke përshkrujt grujën, duke nga të regu njeve i sharet, dhe mësim, gjenarat pas gjenarat, e brez pas brez, i kuj dëzë, kuj dëzë, e që tuk kanë më më godit, e ju, e jë, E ju kujdes Mos toleroni më ugodita të Ta për nga mërëj salatu e salam Duk e folë për gra Tha Wa hunne naqisat të lukul Naqisat të din Ta për nga mërëj salatu e salam Gra Nuk e kanë mendje në plot Naqës A këptoni fjallën naqës Këtë e këptoni Nukësan Nukës Për nga mele, ka shprej, ka shpreje Na kësat, nuk san Nuk e ka të plot Dhe për këta të shmonë fjala Zotë Gjellë Gjellëlluhu Rrijellu qawamune alen nisa Faddal Allahu ba'dakum Ala ba'din Tha Allahu Gjellë Gjellëlluhu -Gjell Burat janë Për gjegjes për gratë të tëre Faddal Allah Allahu ka dashë me ngrit Një anën për tjetërin Allahu ka më burin kujdestarë mbi gruje në vet Allah e kapo kujtestar burrin mbi gruje në vet mbi qikënë në vet mbi ataj cila është gruje tha për nga me dhe sa nëm nukësan dhe nukësan në fe mangësi në fe pse mangësi në fe e pyte njërë dësullë Allah ojë dërguar i Zotit ku e ka mangësin ku e ka mangësin e fes dhe ku e ka mangësin e në menjës nëjë trego Edhe na i kishë mi tha me atë rego, tha për nga merja le i salatu e selam. Sa i përket mangësi së mendjes, a nuk e keni pa, se nëse njoni për juve burrave, i ban mirë grujezve ta njetën, ta njetën mundohë, ta njetën persekutohë, ta njetën e kërkon rizkun, e kërkonë punën, me lip një, një idare, me lip një, një haval, me lip një shërbim për ndërtimin e familjes, thë një ditë prej ditëve, ja prishë ditë qëka. Nuk i përstatë të tasaj. Tha ajo i thotë, prej ti, prej te, asë një hevë shku në pa unë e kajrë. E kuptu, mja Resulullah, e morëm vesh, nuk ka groje, nuk ka grulli që nuk i do të burrit vetë qof me gjeste nëse i ki frigot prej pre autoritetit me gjeste mas pakti do nëmi të regu se nuk jetë aman nuk jetë regu me gjithë sa a i mundohet, mundohet dhe mundohet dhe mundohet ta kjo është sa i përket mendjes përse i përket dinit përse i përket fes se është nuk sanë se është e mangët ta penga mejrë a.s. a nuk i ka të zakon shmët e veta ku pengod nga namazi dhe agjerimi, a nuk e kaj e një periudh ku s'ka mundësim u fal, dhe s'ka mundësim ma agjeru dhe me iboj batet Allahu Gjillohala, po, a kjo nukësan, kjo mangësi, atëherën, nga kjo adith, kanë dhënë djetarët, ku të plëtsohët, ku të barazohët dhe të bashkohët, mangësimi mendjes, në mangësimi në fesë, a rrijet dopsia ku kanë mundësi me godit ata. Po pëse me goditë ati? Po pëse me goditë ati? Nga se, nëse goditët kjo shtil, goditët që shrija. Nëse goditët kjo themel, goditët që shrija. E ju nëse i përcjellni mesajet e emisioneve dhe shkrimet e njerëzve gjetiju, andej dhe këndej në gjuën ton. E shqiptis ata këtu godasin, këtu flasin, kjo ju pengon, kjo ju tërturon, kjo ju sikletov ata. E në do ta Citojnë a fjallin e Zotit e bare, kjo e te ala, ku e ka zana filën kjo goditje, të ndërruar gjematë. Nuk është, mos mendo, mos mendo, se nëse është godit ky, njëri i mad, i shquar, i ndërshër, i pastër, i qilëtër, me shpirë të bardë, me zemër të bardë, i privilegjumë prej Zotit, i zgjevër prej Zotit, vullë e pengëmbërve, është godit në këtë pikë, mos mendo Mos vendoset is kimogdit. Andaj Allahu xhallaluhu gjele e ka zbrit një kapitull në Kur'an, të cilën e ka quajtur Surate an-Nur, sura e kaptinë e dritës. Kapitina e dritës dhe isharetet e para të kësaj të këtij emri për temën e cila bëhet në këtë sure, ose ajetët në këtë sure, ligjet në këtë sure të ndaluarat në këtsure janë drita e Zotit gjellë gjellë lu në tokë. E në qka fletë në këtsure Zotit ju në gjellë gjellë lu? Fletë për grujën. Fletë për moralin dhe amoralitetin. Fletë për të keqen e amoralitetit dhe zinas dhe dritën e moralit dhe dëlirësis dhe, dhe, dhe qilitërsis. Sa është e madhë njëriju më këni moralit shumë? Sa është e madhë njëriju me rujtë nderin e tina? Sa është e madh sa janë sa janë të mëdha dhe ndriçueshme që njeriu më ndërtu familjen e tij me moral. Lexojmë Kur'anin e dëruar Allahu. Lexojmë Kur'anin. Asnjëri për ju mos starxëtohet se s'ka kohë. Asnjëri për ju mos i thotë Zoti vetë s'ka mundësi të lexo fjalën. Sa më thim një shok telefon, dhe më thonë kam një bisedë me tyje, ti shkoni përgjigjesh. Më thon dikush e kam një hall, shkoni përgjigjesh. Më thon dikush a dal me pim një kafe ti për gjigësh dhe të vjenë marë mi thonë jo. Po Allah u gjelejnë gjele, u gjehta jetë dhe të ja juhën nësë, ojën njërës, ngonë një pak muhe, unë një kam kryu juve, ngonë një ligjin e zotit e vare kjovë të ala për të mirën e juve. Allahu ghani ju në hamid, Allahu s'kone vaj për kërkan të në ruar dhe zonë. Andaj në surën në nur, Allahu vletë për moralin, dhe të keqen e zinaz dhe moralitetit. Dhe ketë këta jetë i ka përpshi mesurën drita. Dhe në munges të kësaj, drite shëshri e shkatrohet. Nga ka fillu e, nga ka fillu goditja, e kësaj pjesët të shëshri e, e këti antarit të shëshri e, ka fillu e nga bashkëshortja e pengamderit sallallahu a rejnë sëmëm nga nara e besimtarve a ishe e bia e abdullarit e bubekrit radhiallahu anu bia e ti bashkëshortja pengamberi sallallahu a sellem aje cila e garujt një pies gogjat madhe të fejse zotit e bare këtu e zara fila e goditje së muslimanve këtu është ku është sulmuev në filim që ish në korët e lashta para njëmi e 413 e diska vite këtu është sulmuë dhe këtu sulmuët në dhe është dimësi thaëllau të barëke inëllëdhina jaubil ifki usbetum minkum la tahsebu hu sharran lëkum bel hua khairun lëkum li kulli mriim minhum më këtësebë min al-ithm wëllëdhi të wallë kibarahu minhum Lehu Adhemun Adhim Tha Allahu Gjellegjelluhu Ata të cilët E sëllën Shpifjen Iftirajen Për ajshen Janë një grup për juve Janë një grup për juve Osbetun minkun Janë një pal për juve E para që a kuptohet Se në mesin torë ka të atil në shëshrinë të orë ka të atil se ka pasë në shëshrinë në matë mirit Muhammedis e sëllem Allah u pithot ata që të kanë akuzu grujen janë mrenateje që të mrenateje osë betun minkun a di një kujti kanë gojë i fëtira grujes për nga mbelit sallallahu aleyhve sëllem që i kanë dhëm thon? kanë dhënë e kina po grujen të anë me burë të huj hasha nillah Dhe Allahu ka zbita jetet për të pastru grujen e tina e nuk kena me thonë për këtë kjesë po dhe flasmi ku e ka zana filon seba është ajshë seba është e gruja për nga mberit se jo gruja e bubekrit se jo gruja e njonit për i muslimane ka qoshja tje po gruja po themelin tha Allahu gjelluar latah se buhu sharrallekum mosë logaritni sharr për juve belhue khajr ma djejo hajrë për juve. Kanë dhe në djetarë, ku është hajri? Ku është hajri? E para, e para e hajrit të akuzave dhe goditjes të këti element të gjëshrijes dhe tentativa dhe ornatja për të zhvesh nga etika dhe moralet. Allah për thotë, akuzaj të tëre është hajrë për juve, ku a hajri? E para tha, ju e kuptoni ku kanë me të gjujtë edhe është shumë mirë me ditë njëri ju ku gjuhët që me nungë ati kalaja Allahu thabellu e khajë ajo e khajë për juve që është khajë se ju kini me morë vashë ku kanë mi ju gjuhët ku kanë mi ju sulmuët e njëri ju kër e kuptan ku sulmuat i vendosë mburojat që aty i vendosë kër e kuptan kahim, hajduti dhe, dhe ajtësini dëshiran me të grabit të i që aty i vendosë pëngesat dhe drynat dhe hekori që aty i vendosë E vendos derën e madhe. E nuk e lë me me hyj aty. E e dyta, kjo është dëpia pa. Kajni ditë, kanvon dijetar. E kuptonin? Kush po ju gjun? Kush po ju Sulmon? Dhe kush po ju ja ddon juve sherrin? Dhe të keçën? Asa është më rëndësi njeri ju me ditë, ka në ka mikë dhe ka në ka armikë. Ka thënë Allahu gjellë gjelalluhu, inë shëjtanë këne lëkum aduë fëtë të khidhuhu aduë. Shëjtanën e kini armikë, merë në armikë. Se nëse ju nuk e mirë në armikë, kini me pi helmin në mjaltë. Kini me pi helmin në mjaltë dhe kini me thënë, ajë që më ka servu mjaltinë, së mundë me vadashtë të keqenë, e merë është më vonë e me rrësh ma vonë se helmi nuk ragon me njëherë po ragon për një periur ma gjatë e sot me përparime të mdoja helmi ragon edhe mas shumë viteve adhe dhe Allahu Gjilloala mësë logarit një shërë po logarit në kajtë pasaj qa dha li kulli mri in minhum me këteseve minel idhën një gjithën janë ishe ka po akuz e ka barën e gjunaj qatë sa ka akuzue Walle dhite walle kibëra u E ajë qka i ri pas kësajna Ajë cili e financon Dhe i rinë me fabriken e pareve kësajna Ajë cili menajon me diumët Dhe gazetet për të sulmu muslimant Qka tha? Lehu adhe bun adhim Ajë e ka një dënim shumë të madhë Ku që i ri kësaj pas? Me pare? Me industri? Me industri? Me fabrik Me finansa Për të sulmun dhejëri muslimane Lehu athabun athim Ka dënim të madhë Ani pëse se dina kush është Ani pëse nuk redim kush është Tha Allahu gjellëwara Lawla idhë se mihtu muhu Dhanën lë muëminune Wal muëminatu Bi enfusihim khajra Wa qalu Hatha ifkun mubin A këtu përdu me dalë Të ndërëuar gjëmatë Kura akuzun ha ishën, Kura akuzun ha ishën, Radhi Allahu Anha Ardaha, Allahu qofti knaqët me ta dhe bashkoft të knaqët në gjennetet e tina, disa prej të doktëve prej muslimanve, rranë prej dhe viktime kësa jakuze, rranë prej dhe viktime kësa jakuze, prej tyre edhe familjarët e vetë edhe familjarët e vetë dhe e dëbun e largun, nuk i falëshëm e Allah hu i qërtoj që ju tha lëvla idhse miqë të muhu e pse ju kure nëtët këtë aguz nuk reagu që ish duhet me reagua wa dhannë në lëmuëminuna o lëmuëminatu bi enfusihim kajra dhe besimtarët dhe besimtarët me mendu për një ri-teatrin hajir tila askër pse ti vëllai i dashur kur dëgjon një emision se akuzohet gruaja se qhuhet në derën e saj se folët këç për ta dhe folët për muslimanët që janë të mbyllur dhe se janë të pa shkolluar dhe se ata janë të opruar dhe se ata i kanë marrë në çau burrat e vet Ha, pse ti nuk reagon që ish duhet? Pse, pse ti nuk reagon si duhet? Dhe me thanë, këtu, këtu ka kurf, këtu ka komplot, këtu janë të dashë me nga gjujt neve, këtu janë të dashë me gjujt bashkërët në tanë e bashkërët në teme, nanën të tanë dhe nanën teme, tezën të tanë dhe tezën teme, motërën të tanë dhe motërën teme. A dhe dhe Allah, ule ula Pse ju kërënini kësi akuza Nuk i kuptoni Realitetet e akuzave Po thoni ajo është i meqe me diqka fol A po, këto Këto nuk pitham Se i këm janë imaginat Këto janë komente Komente në gjuën ton Qa ju bahot Muslimaneve në për Vendet e caktuara Dhe o gjallarve në për Vende dhe troje tonë Adhe dhe Allahu Gjellu Ale Kini kujdes Sa ata këtu kanë mjë usullmue Këtu kanë mjë usullmue Aja është elementi gruaj Elementi moral E pasaj Allahu Gjellu Gjellu U tha U e kalu He dhe ifkun mubin E pëse ju mës me than Se kur të sulmohet një muslimane E kur të sulmohet gruaj E në nderin e vet Me than kjo shpifje e madhe. Dhe Allahu e të rajton këtë mesele. Dhe në fund, që ka thot? Në fund të kësaj faqe, të surës nur, të kaptines nur, Allahu gjellegjellu që ka thot? Në ajetin e nëntë mbëdhjet të surës nur, Me kaptin e registruar numër 24, këta ju të shpia jote e kijet kur anin të përkëdhim nga shërifa meti dhe ledzoje, kaptina 24, ajeti 19, shka do të zotë i ongjë legjelalu për këto akuza? Dhe gjojë, inë në ledhine, ju hibbune, enë të shi alfëhishetu, fil ledhine amenu, le hum adhabun e limun, fit dunja ual wa akhira wallahu ya'lamu ja wa antum la ta'lamun sadaqa allahul azim fa allahu jalla wala padishin me vërtet ata te cilat dëshirojnë çë në mesin e besimtarve çë në mesin e muslimanëve Dhe kur thoi Allahu që në mesin e muslimanëve duhet të bamorr jot me dhon, mua mbas ka për çëllim. Mu mbas ka për çëllim. Kur thoi Allahu në mesin e muslimanëve ti duhet të bamorr unë jamaj, nëse e ndjen në zemrën tënde që jep rëtorë. E jo mendet me gjakfletsi, në vetë akull, sikur nuk dihet çfarë do ndodh. Nuk dihet për kush po sulmon dhe kan besulmon dhe çka po dëshirovet. Në çka po dëshiroj, tha Allahu xhela xhelalu, ata të cilët dëshirojnë që në mesin e muslimanëve të përhapet amoraliteti, të përhapet zinaja, të përhapet e keqja. Çi përhapot e keqja? Çi përhapot e keqja? A diçi që përhapot e keqja? Me zhveshje. Me zhveshje. Përhapet me sulm në martesë. Ati në Evropë, shkrujnë libra. Shkrujnë libra për të keqen e martese si i ri. Dutë mu martu mas 40 vjetëve, mas 50 vjetëve. Duhet një arënjëri mu pjek, pas taj mu martu e. E mirë, në këto 50 vjetë, që ka duhet me bërë? Që ka duhet me bërë? Dutë me pas dashnore. Dutë me pas dashnore. Ata dojnë me dashnore, nuk dojnë me, me grullën të arë. Nuk e dojnë familjen. Ati në Evropë, ka ndonë libra, diku i shtot, ku janë këto libra, hinë në bibliotekë se i gjenë, libra të cilat titullin e mbajnë, nëse një njëri martohet me kafsh, mos e këshirë një shtremt. Nëse një njëri martohet me kafsh, mos e këshirë një shtremt, s'ka vohë kur gjo, thjesht, po dëshiron ashtu, Allah u tha, ata të cilat dëshirojnë, që që shtu, mu përhapë në mesin e muslimanve, Allah, këse pëtët në mesin e muslimanve? Që ti dhe une me një në zemën damar, që ka për po dëshirohët? Që ka po përgatitët? Që përgjela është të u bëhe? Tha Allahu gjellë gjelaluhu, lehum adhabun elim, i pre të dënim, i dhem pëshëm, fi dunja o lë akhira, dunja dhe në akhiret, pri poshtërsimin dunja dhe dënimit të madhë në akhiret, Wallahu ja'lemu wa entum la ta'lemun, Allahu thëtë, une e dijë Allahu e di, e ju se dini Se kam unë i musulmu Adën e ka shpjegue Njëve dhe të lasu me lejnë e Zotë Gjellelu Dhe më gjërësisht në këtë tematik Mirë po kjo është hapje Por të atë regue Se në shëshrin e muslimanme Në shëshrin e atërët të cilat Dojni kena besu Allahot dhe pingamberit Sallallahu aleyhi sallam Në shëshrin e atërët të cilat Ende, ende ra Damari mos me këshirë në haram Kjo është pengese madhe Kjo është pengesë e madhe për hartat dhe planat gjigante për prishjen e muslimanëve. Ti dhe unë. Ti dhe unë do të më jeni të kujdesshëm. Ti dhe unë do të veçejmë si çel, vigjilen, me bosit jo 4, 8. Nëse dojna bitej tani, pasardhësit e tanë mos mu shfrenuar, mos mu prish, mos më dal farësh. Mos me hum rrugën e Zotit të vare kjo vë të hala Kjo është obligim mbi supët e tona Mbi qafët e tona Që me pas kujdes Dhe mos me pi e helmin në mjalt Mos me pi e helmin në mjalt Qa dhe me thonë mos me pi e helmin në mjalt? Që dhe me thonë mos me pi e helmin në mjalt? Që dhe me thonë nuk dhe me thonë se të ka servu e mjalt Nuk dhe me thonë Ande ka pas edhe komunista Edhe komunistat se të kanë folë Gjuën tonë Mirë pa e kanë sulmu shëshrinë e muslimanëve E kanë degradu shëshrinë e muslimanëve Dhe sot atje në vendet Ku ka qenë komunisti E ndë në mëngjes fillohet me raki E ndë në mëngjes fillohet me një gotë vere E ti që s'ja fillohet E kur qohë është sabathu Elhamdulillah Ti qofin problem Dush m'ja njësë me raki Dush m'ja njësë me raki Se përndryshe, sje i përparun Sje i emancipun dhe nuk je përpara Po jedu ke hec mas Në e lusmi Allahu gjele që Allahu të arunë shëshri në muslimanve E, e lusmi Allahu të barë kjo vë të ala Që Allahu që Allahu të aruan në derin në muslimanve Të aruan, gruan muslimane Të arunë Allahu që gjele Allahu moralin, etiken, edukaten, mërtesen, familjen derthi në shëndosh të familjes së muslimanëve na elusim allahu xhel xalaluhu ç'allahu te bareke ve teala na munsamë kuptue kur'anin famolar na munsamë kuptue hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi وسلم me banë halor përgatitjen elusim allahu te bareke ve teala ç'allahu xhel xalaluhu muslimanat kujt janë allah te dehman aqulu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu inne huwa al-gafururrahim walhamdulillahi rabbil